ons lees net eers, uh, Mooses het verder gesê, dit vers 10, uh, hoofstuk 10, soos die eerste keer het ek 40 dae en nachte op die berge blei. Ook hierdie keer het die heren na my geluister. Hy wil jou nie meer uitroei nie. Toe het hy vir my gesê, jy moet die volk laat wegtrek en hulle luis, sodat hulle die land kan binne gaan en een kan neem. Dit is een land wat ek met die eed aan my voorvaders beloof het om aan hulle te gee. En nou Israel dier jou God vraan, net dat jy hom moet eer, En nou, Israël, die Heere, jou God vra, net, dat jou moet eer, sy wil moet gehoorzaam, hom moet lief hee, en hom moet dien met hart en siel. Wat vra die Heere van my? Dat jou moet eer, sy wil moet gehoorzaam, hom moet lief hee, en hom moet dien met hart en siel. Gehoorzaam die geboe en die voorskuste wat die Heere jou vandag door my gee, dit sal tot jou voordeel wees. Die hemel selfs die hoogste hemel boort aan die Heere jou God, ook die aarde en alles daarop. En toch het hy sy liefde net aan jou voorvaders betoon en vir, vir julle, hulle nageslag, uit al die volke uitgekies, dit is nou nog so. Wei jou aan hom, en moet nie hardkoppig wees nie, die Heere jou God, hy alleen is God. Die Heere die groot God, die machtige, wat wonderdade doen, wat vir niemand partijdig is nie, en ook nie omkoop geld aanneem nie. Hy laat recht geskiet uh, aan die weeskinders en die wederwees. Hy het die vreemdeling lief en geef vir hom kos en kleren. Jy moet ook die vreemdelinge lief hee, want jy was self een vreemdeling in die Egypte. Jy moet hier jou God eer, hom dien en aanhang, en wanneer jy je eet aflee, moet jy dit in die naam, sy naam doen. Jy moet omprys, want hy is jou God, en hy het al hier die machtige wonderdade, wat jy met jou eie oog gesien het vir jou gedoen. Toe jou voorvaders Egypte toe was, Het hulle net, was hulle net 70, maar nou het die Heere jou God jou so baie gemaakt, soos die sterre in die licht. Tot so ver vereers ons skrifleesing. Jy sal nou onthou die van die wat verledes zondag hier was, met die groot, uh, amtelike, um, geskietkundige oomlik, waar in Rantendal Gemeenskapskerk een um, tree gegeet in die richting van een nieuwe toekomst, kom ons noem het maar so, Um, nog het teruggegeet in die richting van die beloofde land, uh, en ons naam verander het, van Rantendal Gemeenskapskart, naar Rantendal Prisma. En hy allemaal ken die betekenis, uh, en, die, en, en, en, en die symboliek van die prisma, van die licht wat skynd, door die vochtigheid, en dan uh, daar een verandering teweegbring. Nee, die son wat skynd, en daar iets gebeur daar iets, en dit wat binnenin, daar die reendruppel of in die vochtigheid plaasvind, word vergesteld, word gereflikteer na buiten. Wat het God binnen in die druppel gedoen? Kyk na die reenboog. Wat het God in ons levens gedoen? Kyk na die reenboog. En die manier waarop ons levens een reenboog uh, verspreiding, uh, geer, as het ware, adem. En die week met iemand gesels, en toe sê, dit is nogal interessant, en weet jy, dit is my wonderlijk, hoe die Heere die selfde dinge doen, en toe verwees hy wimpie na mozaïek, wat diezelfde gevoel het, en jy krijg gemeentes met ander name, uh, symfonie, spectrum, en dat daar al hoe meer mense is, ook in hierdie tyd wat sê, maar ons word geroep om iets van die veelkleurige genade van God, wat van die Nieuwe Testament praat, in hierdie wereld te vertoon. Die boek der is die vijfde boek in die ou Testament, en het is een skakel tussen die geskiednis van Israel tot op hierdie moment, waar die beloofde land gaan inneemt. En dan na Deuteronomium krij ons die sogenaamde Deuteronomistische geschiedskrijving, wat bestaan uit Joshua en Richters en 1 en 2 Samuel en 1 en 2 Konings en sovoorts, waarin die geschiedenis van Israëlse inbesitname van die land vertel word, tot en met die oomlik wanneer hulle in ballingskap die land verloor. Is eigenlijk tragisch, he? Ons leven allemaal voor hier die uitdaging, dat ons dit wat ons nou in besit moet neemt, Dit wat ons in geword het, ook weer kan verloor. En Israel het die gedinkt is moendlik nie. Want het hulle centrale heiligdom gehad, en het die tempel daar gebouw, en het die Heere die God aan bid, en het offers gebring, soos die wat ons volgend van gelees het. En is die Heere nie reageer nie, dat sulle vir hom kwaad, hulle, maar ons houd toch al hier die praktijke, al hier die religieese momente, die hou ons toch in stand. Wat is het met die dan sê hy, ek soek nie na een veruiterlijke godsdienst nie, na, ek, soek nie na, ek soek na een innige beleving van my teenwoordigheid, wat uitmond in die goeders wat ons gelees het, om my te eer en van harte liefde en te loof en te prijs en te aanbid en te dien met jou hart en siel. En nou staan Mooses hier aan die voorand van die inbesitname van die land. Nou hulle was al hier so, en ek herhaal nou wat jy weet, maar hulle was al hier, hulle was al hier, 40 jaar terug was ons op presies dieselfde plek Toen Mooses die verspieders die beloofde land ingestuurd het en gesê het, net het ons seker maak van ons strategie en die te noem met hem sê, jy het vir my gevra, op ander plekke sê, jy het vir Mooses gesê, want het is verskillende auteers en het skrywe vanuit verskillende perspektieve en hoeken en soan, maar feit van die saak, daar gaan die 10 verspieders in die beloofde land in en hulle kom met die vrug van die land by Israel, by hulle mede volksgenote aan. Hoor biekie, hulle kom met die vrug van die land by hulle mede aan en wat doen hulle? Hulle gee a bad report een negatieve verslag, en sê, die Heere bedoel dit nie goed met ons nie, dit is eindige opsomming daarvan, God het ons bedrieg, hier staan ons in die vooraand, en een leeftijd leeg achter ons, ons het moeilik gehad, en alles en so on. ons moest liever in die gypte het, oh, dan moet iets verkeerd wees met jou kop, as jy terug verlang na slavernie, ons vergeet so gauw wat God ons kom haal het, dit was nie baie lang die eerste trippie nie, dit was maar enkele weke gewees wat hulle op hierdie punt kom, en binnen weke het hulle vergeet wat God hulle levens kom doen het, hoe like het met die oorgawe wat een ee ek ewers in ons levens gemaakt het, hier ek sal die dien met my ganse lewe, en drie weke later is een ee ek weer terug in die in die toestand van slavernij, en word ons bedrieg dier die satan dat dit vir ons beter is, as dit wat God vir ons in gedachte het, laat ons ons bedreig maar dis nie die lewe nie, dis nie die volheidslewe nie en nou kom Mooses hier aan die voorand van die volk wat die beloofde land moet inlei, dis 40 jaar later dis wat in die eerste paar hoofdstukke van Deuteronomium weer een keer verhaal word onder andere word die 10 geboeie wat in Exodus gegees, word herhaal hier in Deuteronomium hoofdstuk 5 en hy wil vir opnieuw weer herinner waar oor gaan dit in die gelovigese lewe ek wil het anders sê, wat is die implikatie van jou beleidings dat jy in Jesus Christus geloof, dat jy geloof Is. Broers en sisters, die feit dat jy een kind van die Heere het, het implikaties. Die feit dat jy en ek een kind van die Heere is, het implikaties. Daar is input en een output, daar is een indicatief en een imperatief, daar is een gave en een opgave, daar is wat gegee word en daar is wat gevra word. Sonder die toeie kan jy nie Godse seen verwacht nie. Dit is verhouding. Die verhouding word verbond genoem. In termen van hierdie verhouding het God telkemaal in een mense toe gekom. Ook by hierdie geleendheid waar Mooses voor die volk staan. En hy sê hierdie is een verbondsvernieuwingsgeleendheid. Ek wil julle opnieuw weer herinner aan wat God gegeet en aan wat God vraag wat God gegeet en steeds gee en wil gee, en dit wat hy gee, broers en sisters, is een land wat oorloop met melk en juning. Dis een land spreekwoordelik, maar ook prakties in hierdie geval, technisch, uh, uh, materieel, jy kan hom aan omvat, dis een land wat oorloop met moendlikere en van moendlikere, stede wat hulle nie gebouwe het, die landerije wat hulle nie aangeleed nie, dierde wat hulle self nie geteel het nie, wie weet wat alles, katte wat hulle nie by mekaar gemaakt het nie, geleentjede wat te veel om op te noem, en ek sal met julle wees die julle pad, en al wat ek van julle vraag, net Dit. Svan my nogal op, toe ek het nou lees. Nee. Net dit. Soos kende vrijdag sê, toe ons lees, by ons personeel, lees ons hierdie gedeelte, hy sê, stjoe, een mens moet hom stupid wees, as jy nie hierdie deal wil aanvaar nie. Net dit. En dit kan ek opsal met een woordkie, een dankbaarheidslewe is al wat God van ons vraag, dat ons dankbaar sal lewe, soos mense wat in die duisternis was, en nou in sy wonderbare licht gekom het, wat, wat verloren was, en nou deelgekryd aan sy reddende genade, al wat God van ons vraag, is dankbaarheid, en daar die dankbaarheid word vergesteld in die lewe, en ek hoef het nie vir uit te spel nie, hoe lyk, een dankbare lewe, dit wat God gee, en dit wat hy vraag, ek bedoel, sjoe, Hoekom so uit dat hy met alles wat hy het, en bruis in hom arm nie? En toch is dit wat hy van ons vraag, niks minder as ons self nie. Want Nieuwe Testament het hy ons self gegee, en hy vraag van ons niks anders nie. Ook een gekruisigde leve. Roes en sisters, dit het al tyd geword dat ons in Rantendal die goeders een beetje uitspel. Te wille van die dominee, wat dit in die eerste plek moet oor, want hy het nie gearriveer nie, en terwille van ons gesamenlijk op weg wees, na Godse bestemming, want ons het die bestemming, en dit is die volle doorbreek van sy koninkrijk, ek het nou vir iemand gesê, um, hoe langer ek my die jyre aangaan, broers en sister, 26 januari 1977, neeg hierdie aand, het ek my hart vir die jyre gegeen, trouwens, ons sê dit ook verkeerd, het hy my hart verover, het hy my so die hof gemaakt, dat ek nie anders kon as om, as om sy ring aan te sit, die sy verloof ring, nee, want ek is moos bruid, en wat raar er bruid, die verloof ring, ek is verloof, aan die koning van die konings, en die heren van die leerskare, die bruidegom van alle tyde, so ook een ek, korporatief is die lichaam van Christus, en kerk ons is die bruid, ons is verloof, ons is op pad na die bruiloftsmaal van die lam, Daarom is elke bruil of elke trouw wat gauw word, is een sakrament, is een symbool van waar hy in ons op pad is. Elke huwelik is een heilige oomlik, want ons kyk voorbij die huwelik en ons sê, daar kom een dag waarin ons, om nooit weer gesky te word nie, met hom verenig sal word, in die geloof in hierna was. 26 januari 77, het gesê, jyre, ek, ek het nou weg, lang weg genoeg gehard loop, en ek het nou lach, vootsmak, en die saak ook gesê het nie, Elk van ons sê het op een ander manier, en daar het God net doodgewoon my hart verover. Dit meer as 30 jaar terug. Een mens moet opzeker nou al een beetje gegroeid in 30 jaar. Wat het in 30 jaar gebeur? Ek, ek dink as ek het met op soms sê, mens, en u saam met my saamsteem, wie van u wat nou al die tijd saam met die Heere leef, en dit genade, broers en sister, hierdie is die brek nie, hierdie is sy werk in een nietige lewe wat het nooit kan verdien. en weet u, dat ek elke dag net meer en meer en meer bewust word van my zondigheid. Maar jou zonde is verzoen, Christus het daarvoor betaal. ja, dit is inderdaad waar, Maar na mate ek met sy heerlikheid en sy almag en sy glorie en sy wese en wie hy is geconfronteer word, kan het nie anders as dat door die licht van sy genade weliswaar op die gebrokenheid van my focus nie. En ek sê nie, Heere, waar het u my kom haal? En hoe het u my nie deur al die jare gedra en, en geduld nie ten spyte van my gebrokenheid en het word net meer en meer bewus van hoe groot God genade was en is dat hy iemand soos ek in een verhouding met hom kon plaas en kon red. En as ek weer op 'n ander manier dan nou dink ek dis tonnie dis die Heilige geest wat sê seën uh, uh, ons kom nou lank pad saam met mekaar. En is groot. Maar ek het meer in gedagte met jou, vir jou, dier jou. Maar voordat dit in werking kan tree, moet ons nou eerst bykie hier oor gesels. Is God ook daar in jou lewe? So, bykie punternerigheid. As het nou bykie fine tuning doen, Tot nou toe was jy half op my frekwensie gewees, daar was baie geruis en somme, ek wil jou op een suivere frekwensie breng, ek wil jou in een intimiteitsverhouding met my breng, wat jy nog nooit voordien geken het nie, maar om daar te kom, sal jy iets moet verstaan van die implikatie van die geloofslewe, en dit is niks anders as radikaal nie, jy moet net die Heere jou God lief hee. Net die Heere jou God lief hee, en natuurlijk is ons voor baie ander dinge, maar het beteken in verhouding, Is hy die hoogste, maar die hoogste, maar die hoogste prioriteit van my leven. Eers die koninkryk van God. Eers die koninkryk van God. Broers en sisters, jy wat een sake man is, jy wat anders werk, jy wat een onderwijzer is, jy wat, wat... Eers die koninkryk van God in en weer jou werk in die ruimte. Dit is een ding, maar in alles. Heren, hoe wil hierdie werk? Hoe moet het met my bezig wees hierso? Hoe moet het bijdra tot die komst van die koninkryk? Broers en sisters die ou en die niewe testament is doodgewoon een duplikaat van mekaar. Die ou testament het nie verval nie, daarom lees ons uit die diertonomem uit. Die ou testament krijt sy volle betekenis in die licht van die niewe testament, inderdaad. Maar wat God in die ou testament gevraag het, het nie in die niewe testament verval nie. Ek het gekom om die wet sy volle betekenis te gee. Die wet in die ou testament want dis waar die verbond gesluit is, by die berg Sinaai, toe die 10 geboeie geest, was nie wet nie, dit was reel vir dankbaarheidsleven. Hoe begin die 10 geboeie? Ek is die Heer jou God, wat jou uit Gipte, uit die slavenhuis uitgeleid het. Oor die verlossing? Oor die verlossing? Ek, ek vraag, Ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte, Nieuwe Testament is in Egypte, uit die slavenhuis van sonde uitgeleid, precies die selfde in die Oud Testament, maar in die Oud Testament is het een fysische ding, en in die Nieuwe Testament is het een geestelike ding, maar ek het julle eida slavenhuis uitgevat, en ek het julle geconstateerd tot die heilige priesterdom, die volk van die Heere, en nou verwacht ek van julle om op grond van die verlossing, op een sekere manier te gaan leven. Die 10 geboeie is die vergestalting van een dankbaarheidslewe daar is een implikatie aan die geloofslewe verbonde Israel, as jylle waarachtig dankbaar is vir die verlossing dan lewe jylle soos die 10 geboeie vir jylle sê en nou was die hele oud-testament, was een worsteling, want hulle kon het nie recht nie, want hulle die wette externe stel reels gemaakt, en jy kan nie een ding wat buitenkant uit jou is, kan jy nie gehoorzaam, en to sê God in Christus, Jesus en die segel, hy sê, ek gaan een nieuwe ding doen, ek gaan hier die wet, die tiende geboeie, ek gaan het binnen in jou hart skrywe, ek het al sovee keer vir jy gesê, maar dis die wedergeboorte, wat is die wedergeboorte? God vat sy woord, wat andersens ek sterne bron buiten ons is, en ek sê, ek kan nie, ek kan nie, ek kan nie, en hy sê, jy, nou kan nie, ek binne die tablette van jou hart. Ek haal die kliphart uit en ek geef julle een vleishart en die vlees haar klop, chocolates vir die koninkryk van God en vir sy eer en dit wat jy nie kan doen, nie kan jy nou doen krachtens die wedergeboorte die wedergeboorte is die boe natuurlijke werk Nicodemus, jy moet van boe afgebore word, jy word en daarvan bewus, jy iets aan die roer hier binnen in my en jy antwoord op dit wat hier in die roer is hier binne in jy, en jy sê, ja jyre, have your way with me lord, dat is geen alternatief vir jy nie, hierdie lewe behoort aan jy wat wil jy dier hierdie lewe doen, dis my skeppingsdoel, dis die antwoord woord, op die wederige woorde toe God sy woord op my hart kom skrywe het. Nieuwe testamenties, ek is die Heere jylle God, wat jylle uit jy gypte uitgeleid het. Christus het die verlossing vir ons bewerk. Nou, leef ons volgens Godse woord, sy verordeningen, sy bepalings. Integreer ons het in ons leven, want dit is hier binnen geskrywe. Dis nie een wet nie, dis standbaarheid. Maar, het is deel van die implikaties van die gelooslewe. En wat Mooses hier vir die volk om uitspel, baie, baie duidelijk in die gedeelte is, die Heer het hier die wonderlijke ding gedoen, jy, jy, ouwens, as ek net daar aan ding, jaar, allemaal wat ouder is, toontig was, 40 jaar terug is dood. Allemaal wat ouder is, toontig was, is dood. Het is net daar jong geslacht, wat vir een paar daag, vir een paar weke, saam met hulle ouwers die riebostuin getrek het, en nou moet hulle omdraai, en die volk is opstandig, hulle sê, nee, nee, ons gaan met geweld, en die heren sê, daar nie een kans nie, ek het klaarbesluit, wauw, jylle, die, die heren is, Mooses kom, en jylle weet, Mooses kan nie die beloofde land ingaan nie, selfs op hierdie stadium nie, moet Mooses vir Joosje afvaardig, hy kan nie ingaan nie, en daar is dan, sê, ek het nog een keer vir die heren gesê, heren, soblief, Is dat nie toch maar een mogelijkheid dat ek gaan ingaan nie? En hy sê, die Heer het vir hom gesê, ek wil nie verder hier oor praat nie, ek het klaar besluit. Wow! Is hy ons speelmaat nie? God is hy ons speelmaat nie. En Mozes was opstandig, en ken die hele verhaal, hy het nie ingegaan nie, maar een nieuwe geslag. En ons dink altyd dat die Jooshua geslag, want is ons nou Jooshua wat die volk van die Heer moet leie, in die beloofde land in. En ons dink dat die Joshua geslag, en sekere klomp jong jongmense, Nee Kaleb moest minstens 60 jaar oud gewees het, a, a, a, a Joshua. Want as hy 20 was, as hy 40 jaar later, dan is hy nou, en hy was een oorlogvoerder, aanvoerder in die woestijn gewees. Kale, Joshua, wat die Joshua generatie in die toekomst moet inleid, is self een man van waarschijnlijk oor die 60. Kaleb, skryf op een plek, en hy sê, ek is 85, Gedierne, hierdie inname, jylle oumense, macht is, ek word dan vir jylle kwaad, want ek is moos nou afgetree, nou is my leven voorbij, nee broers en sisters, jou leven begin nou eers, jy tyd, jy het energie, skakel, maak moeite, dis nie een ewig dierende vakantie nie, en genied het by al mens, pas sê, jylle hoe, wil jy hierdie aftrede, nie retire, nie revire, Karl, ek was 85, hy sê, ek het vandag nog die moed, en die kracht wat ek gehad het toe ek een jongman was, hy sê, Joshua, gee my die berg, gee my die kans om my ons te verover, die weg aftrede is nonsens, waar lees jy van aftrede in die bybel, van wie lees jy in die bybel wat afgetreed, ek is nou moeg, nooit, tot op die dag dat hy my kom haal, sal elke stikkie energie in hierdie lijf, uh, vir een ding geoormerk wees, en dit is, die eer van God, Amen. Amen, die eer van God, hier is ek hier, en ek sal stikkend in gebroekheid, eindelijk daar aankom, en die oomlik van die basuun weerklank, en die doodsengel staan, dan is eindelijk die levensengel nie, en hy sê, Jan, jouw tijd gekom, ek kom jou haal, jy moet gaan, en ek sê, o, weet nie, maar nou, sal jy moet gaan, dan moet ek sê, ek gaan, in elk geval, en so aan, maar Wanneer Christus my kom al, sal al my gebrokenheid en stikkend wees, en al my vraag en vertwijfeling, waarvan ek so baie heet. Julle ook? Vraag, hoekom, waarom? Jo, te veel om op te noem. Skielik sal ons alles weet, alles verstaan, en ons als Christus wees in die eeuwigheid, maar broers en sisters, ons verstaan, ek, wie van julle kan die eeuwigheid vir jyself voorstel? Ek weet, ek het geen idee hoe dit daar is nie, ek ek, ek gaan nou bij die Heere wees en nou wat nou? Wat nou? Voor altyd? Jy moet nou wat nou voor altyd? Hoe voel jy hulle daar oor? Opgewonde, wie wil gaan? Wat nou voor altyd? Nee, ek weet nie, ek is heel dommel te veel van een Maar ek weet, die Heere gaat vir ons bezig hou, oh mat, en dit gaan lekker wees, dit gaan wees, ons voor die, voor die sonde En daar is nie een tijdste mensie in die ewigheid nie, is die wat ons nie die kan bedink nie, van tijd soos wat hy loop, en ek sien my tijd is amper verbuid, jy nie moet klaarmak, jy lewe in hierdie wereld, jy is nog nie in die hemel nie, het jy gedink, jy die eeuwigheid om die woord van God te verkondig, jy het net dertig minuut as jy gelukkig is, maar in die ander kant is daar nie tijd nie, dis die oomblik, en die oomblik, sal vir altyd anhou, ons kan ons wat die indink nie, maar Wie van jylle gaan jimmel toe? Niet sien? Niet sien? Niet sien? Oh, ek is so dankbaar, prijs jylle. Wie van jylle is nie seker nie? Ons moest jylle bid, nie? Want God wil dit jou gee. Hieraan weet ons, dat ons kinders van die levende God is. Jy hoef vandag nie uit te stap, sonder dat jy weet nie. Dit is een gave, uit die hand van God. Maar allemaal van jylle, wat nou jimmel toe gaan, ek is so blij. Reldig, ek gaan jylle daar sien. Ja? Nee? Ons gaan mekaar daar sien. Ja, een of ander tyd, ek wil ons een gegewe en so aan. Amen? Vergeet nou daarvan. Wat van hier en nou? En terwijl Israel het maar klaar, die stuk grond moest in beslag neem, en besit neem, soos hy al so mooi gesê het, daar een ding, soos in dit, om het in te neem en het in besit te neem, terwijl hulle roeping was om een fysisch stuk aarde, maar met een geestelike opjef. It was never about the land. It was about God's It was about God's kingdom. Van die begin af, it was never about the land, it was about God's kingdom, Abraham, door jou en jou nageslag sal al die nazies van die aarde geseen word. En terwyl die oud-testamentse volk van hier een visierise ruimte in beslag moes neem, word ons geroep om een geestelike ruimte in beslag te neem. En ons noem dit die koninkryk van God. En in hierdie is daar net soos in die ou in daai fisiese ruimte vyande van die krysen. Dit is het nie altyd maklik en alles in nie, maar ons het 'n God en jy moet gaan lees Hoofstuk 10 en 11. Hy sê: "Ek sal zorg, En ek sal julle vyande voor julle verdryf. En ek beloof julle hierdie land waarin ek julle lei en waarin ons beweeg en wat ons al hoe meer integreer en omarm en, en deel van ons eie lewens is nie soos die land waar julle vandaan kom." Hulle verlang na die uie en die, wat ander goed is die ander goeders, gaga goeders wat mens eet, nee, daar goeie so slecht, reik as die dopje goed sit, wat is hy? Knafel, eh, nee, knofel, die volk het verlang daarna, Egypte was een droe land gewees, is net langs die Nile dat daar ietsie gegroei het. Baie lande is 'n Egiptiese kenmerk deur pestilensies. Die land wat ek vir julle gee, sê die Here, gaan lees in hoofstuk 10. Hy sê 10 en 11. Hy sê in hoofstuk 10, hy sê in Egipte was dit asof jy 'n lappiesland gehad het. Jy moes elke dag, dat was waterbeperkings, nê, in Egipte gewees. En as hulle jou vang met housbabbies in die moeilikheid, so met jou oogietjie kom jy elke dag en jy gooi jou ou lappiesgrond nat en dan is alre rande elenis en jy hoop dit die land waartoe ek julle vat is die lappiesgrond die land. En die opslag, van dit wat ek geplant het, vir julle om in besoet te neem, is oor die lengte en die breedte, en die kan gaan geit te raai grense, wat hy teken, dis alles vir julle. Stel julle tot my beskikking, al wat ek van julle vraag is, dat julle my sal, lief hee, en dien. Een dankbaarheidslewe. Is nie so moeilik nie, is het? Nee, neem my las op julle, neem my las op julle, want my las is lig, en hy kruis is nie so zwaar nie, al word ons geroep, is nie so zwaar nie, want hy het klaar, daarom is ons gedra.